Att du snart ska läbna stav Över tid the tänka Och andas ut Livet är en storm På öppet hand St wh понedan Hallåååå Där! Oj det låter ju riktigt som en, en fotbollskommentator. Ja, fotbollshålligon. Ja. Välkommen till podd av 187. Ja, så var det sista här. den här? Ja, jag såg den. Ja, men... Men Berg. Den Berg. Är för, äh, det Berg är till för att flyttas. Leif Berg. Leif Berg heter han. Ja. ja. Han är till. Han är till. Nej, inte för mycket så för Sveriges eh, Nej. historia Nej men när du hör den här podden nu, då är det väl eh, Då vet jag jag du att jag ska gå Då vill lä <här> lägga ut den, ja Ja. Säkert Snabb matchanalys hittills eh, Snabb matchanalys eh, har Vi har nog haft en 2-3 Det hörs lite Efter... dåligt, jag vet inte om du pratar in i micken jag, pratar, jag har inte rätt ut Nu det så ja. nu hörs det bättre Det var ja. bra att det ja. hörs ja. <laughs> <går> Nej men de har rätt Några tre chanser här Inom loppet av tolv minuter Ja. Men Då ska inte släppa fram den här bergen Då kan jag dra tillbaka han ja. Tillbaka med Leif Bergen Vem ska fram då? Ja nej men det är väl Det är väl, det är väl Vad heter han? Granen Granen <laughs> Det är så vanligt att vi kör igång. Vad ska jag ta fram? Ja. Va, va, va, vad tycker du? Jo, men eh, jag hade tittat lite när jag kom precis. Men det var. De har haft några chanser, tror jag. Alltså, ja. Men Ja. Det värsta är att de sänder eh, Tysklands utkorea på Barn. barn eh, är det Kungskapskanalen? Eller Barnkanalen? Kungskapskanalen. Kanske knäppa över dit istället. Nej ja, men det är väl viktigt hur går den matchen då? Nej, äh, om Sverige vinner Då är de ju vidare Så att, så där, då. Så att då, då går så de förbi Sverige. Mexiko Nej men Mexiko Vad hade många pengar om? De har sex för... Men att men Sverige har tre men om de vinner de över Mexiko Då har de sex ja, just, och inbrades, ja, då. Så att Då, så då spelar ingen roll hur det går den andra matchen Men däremot om det blir ja, oavgjort ja, ja, ja, ja, ja. De var... Korea. Ja, granen Ja, men just det straffen där, Jag tänkte att det var ett ett så Inne jag i, ja. i, i, i, in i det här I don't blame you, jag har läst mig till det här ja. <laughs> Men nu är det laddning Har, har, du, har du öppnat någon kall? Ja, precis En kall som var, jo, jo, eppel, eppel, har Jo Eppeljus så har in Jag är ganska full nu i magen att jävla drag på stan, cyklar genom Östermalm där Och då var det skitmycket folk på serveringen Så att gula tröjor och tjoa Jo men det såg jag För det var några som gick jobbet också En familj med gula tröjor så sa vi och sa att det är lite trevligt Att börja börja att klä sig i gult och Vad tyckte du först om förra matchens tröjor? Ja, men de var snygga. Det påminner, det. Li påminner lite grann om, det känns som att Sverige har, har gjort bra resultat i de, blå... de där blåa, blåa trödena. Gula shorts, de vände bara på det liksom, det var rätt coolt. Jäkla lurigt egentligen, va? ja kan man om att ha ett, ett, ett SE och en. så ja. ska lura motståndarna. Räv bakom örat som du kan Ja men det är precis som nazisterna. Som granen, vi kör. Nej ja, men Två, två, SC två ställ <laughs> SS <Ja. laughs> Oj jäklar Oj oj oh! oj Jag trodde den satt oh. Ni är bra. Det är Nej. rolig match hittills I alla fall det är lite chanser Det är inte det här tråk Som Sverige måste spela för <coughs> Spela för att göra mål mm. Det passar dem helt perfekt Nej men det här det, det blir spännande Och jag säger som du brukar säga Om då. Vi får se. Vi får se. <laughs> ja. Men, eh, ja, men då, ja, då, då hörs vi. Det här var åt, 187. Ja. Vi kan se in med en 188 också innan är slut. Vem vet? Vem vet? Ja, Allt right. får se. Har du fin? Hey. Hej.